Kabar gembira. Dengan memuji Allah Taala semata, insya-Allah kembali hadir Kajian Islam Ilmiah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Asy-Syar'iah ke-16. Tabrik Akbar Kota Samarinda menghadirkan asy-syekh dr Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah ta'ala dosen Universitas Islam Madinah Saudi Arabia wa idh yuhi rabbuka ila al-mala'ikati anni ma'akum fa-thabbitul ladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru dengan penerjemah al-ustadz Ruwaifi bin Sulaimi LC hafizahullah ta'ala redaktur ahli majalah asy-syariah peredaan orang-orang khawarij di tengah-tengah kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah suatu negara senantiasa akan memunculkan keresahan. Senantiasa akan menggoyang stabilitas keamanan negara tersebut. Dengan tema iman adalah jalan keselamatan untuk bangsa dan negara. Hari Ahad, 9 Dulkada 1439 Hijriah, 22 Juli 2018 Sesi 1, pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Tengah Sesi 2, pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Tengah Bertempat di Masjid Baitul Mutaqin, Islamic Center Samarinda, Jalan Selamat Riyadi No. 1 Samarinda Untuk informasi, anda dapat menghubungi di nomor 085822223777. Live Streaming di Radio Islam Samarinda atau di www.radiosalafisamarinda.com, Radio Rashid atau di www.radiorashid.com dan Radio Islam Indonesia atau di www.radioislam.or.id. Untuk umum pria dan wanita. Takblik Akbar ini diselenggarakan oleh Majlis Ta'lim Asalafi Samarinda dan Yayasan Darul Ilmi Samarinda bekerjasama dengan Yayasan Asyariah Yogyakarta dan Yayasan Riyadul Jannah Cilengsi.